Hierdie bijeenkomst van ochend is anders as enige ander bijeenkomst. Dit is Godse gemeente wat hier by mekaar is. Wat hier is om om te ontmoet. En daarom begin ons hierdie bijeenkomst, hierdie eredienst in die naam van die Vader en die Soon en die heilige gees. Amen. Dis hierdie drie enige God, die Vader, sy Seen, Jesus Christus en die heilige gees, wat ook vir ochend vir jylle kom groet, mag daar vir jylle genade en vrede in oorvloed wees. Ons gaan sommedadelik oor na ons thema toe vir die ochend, wat ons moet gee, is reeds in ons hande. Die prentje wat daar is, is die wat na die uh, wedewee daar in Sarfat moes gaan, om ook daar uh, verzorgd te word in die tyd toe dit baie, baie droog was. Wat ons moet gee, is reeds in ons hande. Ek hoop die doopouders is al hier, oma daar achter gewaag, laat hulle kom. Um, so hulle is nou hier, so ons gaan somme um, met die doop voort. En dan die bevestiging van die, die gemeenteleiers gaan ons eerst na afloop van die boodskap doen. Ek gaan vraag vir Mario en Dalena om voorin toe te kom asjeblief. Terwyl jylle voorin toekom, moet ons jylle ook net gerust stel, daar is lauw water in die doopvond gesit oor. Dit is nie kouwe water nie, die water uh, is soebykie verwarm, so dat Maria Magdalena nie een skok van haar leven gaan kry nie. Ek gaan die doopformulier baie kortliks met jylle hanteer, ons het in ons voorafgesprek uh, in breedtrekken ook daar oor gesels. God het in die Oud Testament een oor eenkomst met Abraham gesluit. Daar oor eenkomst word in kerkelike taal die verbond genoem. Nou, die goeie nies van hierdie verbond is dat jylle babadochterkie deel is van die volk met wie God een baie speciale verhouding wil hee. Hierdie verbond, hierdie ooreenkomst, is eindelijk een soort van een testament. Een erfporsie wat God aan sy kinders bemaak, en wat hy ook van ochend vir Maria Magdalena wil kom gee. En van ochend is het nie ek wat die handelende persoon is hier nie, het is God wat die handelende persoon is, het is God wat na, na haar toe kom en hierdie erfporsie van haar kom aanbied. Wat by jou die erfporsie? Dit behels dat God, uh, kom ons omskryf God, hierdie groot, wonderlijke, fantastische, genadige, liefdevolle God, na jylle dochterkie toe kom en kom sê, maar ek wil jou God wees. Sal jy nie vir my soos ek kind wees nie? Dit beteken dat God as vader uh, na haar toekom en vir haar kom beloofd, Ek wil vir jou zorg. Ek het jou lief. Hy wil as Jesus Christus haar verlosser wees en haar beste vriend. En hy wil as Heilige Gees in haar kom woon en van haar een nieuwe mens maak. Het is in kort wat van ochend hier gebeur. Ons getuie is as gemeente daarvan dat hierdie groot, fantastiese God na haar toe kom en hom self eindelijk vaak om aanbied en sê ek wil jou God wees, wil jy nie my liefde beantwoord nie, wil jy nie my kind wees nie. Jylle as ouwers het natuurlijk die wonderlijke voorrecht, en ons sal dit net in die boodskap ook belig, om rechtig ook vir haar op hierdie pad, te begeleid waar sy hierdie God moet leer ken, waar sy hom moet leer liefkry, waar sy hom moet begin dien. En die Heere het reeds in jylle, beleid dit wat nodig is, so dat jy ook vir Maria Magdalena kan begeleid op hierdie pad, om uiteindelik te antwoord op hierdie beloftes wat van ochend gemaakt word, dier te sê ja, wanneer as sy nou al verstaankie gekryd en begin verstaan het waar oor het gaan, ja, ek wil die kind wees, ek aanvaard die beloftes wat in die doop gemaakt is, was vir my gewees. Ek het eindelik vergeet as vakantietijd en dat die dalk nou die kinders vanochtend gaan weesie, maar die kinderkies wat hier is, kan gauw voorin toekom, as jylle wil kom bystaan by die, by die doopgeleendheid, as daar kinderkies is, um, ek sien daar is iemand wat so wik in weeg om te kom, kom ons maak het maar onder 12 jaar oud, jy mis het net. Is daar nog kinderkies wat wil afkom vir die doop, of voorin toekom? Sy. sy was verskrikkelijk soet, donderdag aand, Maria Magdalena, sy het vir my geglimlag, <coughs> het is ook om ek gesê die water moet my lauw wees, ek wil hier, sy moet geskok in my wees as ek van met kouwe water doopie. Goed, ek gaan die vraagies aan julle voorhou, Mario en Dalena. Die eerste vraag is, belei jy dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wereld gekom het, en eindelijk onder die oordeel van God staan, hulle nogthans in Christus aan God behoort, en daarom as lidmate van sy gemeente gedoopend word. Die tweede plek, belei jy dat die leer van die ouwe nieuwe testament, wat ook hier by ons in die kerk geleer word, die waar en die volkome leer van die verlossing is, met ander woorde die bybel, is dit die boek waaruit ons God kan leer ken, en in die verhouding met om kan kom, en in die derde plek, beloof jy om hierdie kind, van wie jy vader en moeder is, in die leer na die beste van jy vermoed te onderrig, en te laat onderrig, wat is hart op jy antwoord? Ok, wil jy jy een nader staan, denk jy jy twee kan omdraai, Jy kan daar sit, daar langs die maaikie. Ok, ons doop moet water, ne? Hoe gebruik ons water? Want water was ons skoon, dit reinig ons. Ne? So dit is die water wat vir Maria Magdalene gaan skoon maak van ochend nie. Die water is eindelijk Jesus' bloed wat haar reinig van alle sond is al haar sondes weg was en dan is water ook een um, teken van, van dood van, van sterwe want daar is al maaikies wat in die see geswem het en dan nie kan swem en dan verdrink hulle um, so die water is ook een symbool van ons moet sterwe so dat diewe Jesus in ons kan leef. en dan is die water ook een symbool van groei, van lewe Um, die reentje wat nou geval het hier oor die nacht gaan maak dat die ouvelkies en die graan wat gesaai is weer gaan groei en groen wees so so hierdie, hierdie water is ook een teken van leven wat liewe Jesus vaak omgee Maria Magdalena Lombard ek doop jy die naam van die vader en die Seen, en die Heilige Geest. Amen. Kom ons bid samen. Hier het het so voorig, om getuies te wees, van wat hier gebeur. dat jy na Maria Magdalena te kom en vir haar kom sê, ek is lief vir jou. Ek wil jou God wees. Ons is stom, jyre, as ons denk aan jy wat jy self vir haar kom gee. En jyre, jy gee nie net jy self aan klein Maria Magdalena nie maar jy het ook reeds iets van jyself in Mario en Dalena kom belee, so hulle alles wat hulle nodig het om haar groot te maak en haar te begeleie om jy te leer ken, jy liefde te beantwoord, dat hulle dit reeds het. En ek bid, jyre, dat hulle ook baie vreegte sal bid uit Maria Magdalena, wat deel geraak het van hulle huisgezin. Samen met Oudboed, heren, dat hulle kinders van hulle vreegte sal wees. Dankie vir ons huisgezinne, die gymnasium van ons geloofslewe, waar ons in ons huisgezinne kan leer, wie God is, wat beteken het om te bid? wat beteken het om 'n verhouding met God te heen. En ek bid, jyre, dat hulle twee kinders ook in hierdie Lombard gymnasium sal leer wat het beteken om vir God lief te wees. Seen vir hulle as gesin, ook vir die oupas en die oumas en ander familie wat hier is. Ons weet, jyre, dat hulle ook die mense is wat op hulle knee blijf hulle kleinkinders. Ons vertrouw dan ook, jyre, dat dat die oupas en die oumas nie sal vergeet om ook vir, vir Maria Magdalena aan u toe te vertrouw nie. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek gaan vir die oupas en die oumas vraag om gauw die bybelkie in die doopseel te bring en dit ek om oorhandig en dan as hulle klaar is, dan kan julle vir julle plekke inneem. Ons thema van ochend wat ons moet gee is reeds in ons hande. Kom ons bid saam voordat ons uit die Heerese woord lees. Heer ons ding terug aan Aan die dag toe ons gedoop is. Dal kan ons dit nie onthou nie. Maar het ons foto's of doopseelke as bewijs daarvan. En wil ons vanochtend kom dankie sê dat, dat dit amper die fundament is waarop ons kon bouw om te weet dat die levende God begeer om in een verhouding met my te staan en dat hy omsêl van my verbind het om my God te wees. Heren, in die, in die goeie daag, dan gaan dit by ons voorbij. Maar dis wanneer ons in die dieptes kom, wat ons besef, wat een groot voorig is dit om gedoop te wees om te weet, dat God omsel van my verbind het, en van my kom sê het, as hemelse pa, is ek lief vir jou, ek het jou een erfporsie gegee, Jesus, ek het in jou plek gesterf, ek wil jou vriend wees, die heilige geest wat kom beloof het, ek wil in jou blij, ek wil jou troos, ek wil jou lei, Heere, en aan daar beloftes, hou ons vast, dier dik en din, En vanochtend is die woord ook hier in ons midde, een boek vol beloftes, een boek vol goeie nies. En ons wil ook nou dit oopmaak, om daaruit te lees, en versterkt te word in ons geloof. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan lees uit 1 Koning 17, 1 Konings 17 Dit sal op die skerm ook verskyn Ons gaan lees daar vanaf vers 8 1 Konings hoofstuk 17 Kom ons lees daar vers 8 Toe het die woord van die Heere weer tot Ilea gekom en gesê, Ga na Sarfat toe by Sidon en gaan blij daar. <coughs> Ek het die wederwee daar opdracht gegeen om vir jou te sorg. Hy gaan toe na Sarfat toe en toe hy by die poort van die stad kom, was daar die wederwee net bezig om houtkies op te tel. Hy vraag haar toe, Gee my asjeblief een bekerkie water om te drink. Terwijl sy dit gaan haal, roep hy achter haar aan, bring vir my asseblief a stikkie brood saam. Toe sê sy, so seker as die Heere die God leef, ek het nie meer brood nie, net 'n handvol meel in die kruik en a biekie olie in die erde kan. Ek maak nou maar a paar houkies by mekaar en dan gaan ek vir my en my sienkie iets klaarmaak om te eet. Daarna moet ons maar dood gaan. Ilea sê toe vir haar, moet nie bekommerd wees nie gaan maak dit klaar net soos jy gesê het, maar maak eers vir my roosterkoek en bring dit hier. Daarna kan jy vir jou en jou sienkies sorg. So sê die Heere die God van Israel, die meel in die kruik sal nie opraak nie, en die olie en die kan sal nie minder word nie, totdat die Heere laat reen het op die land. Sy gaan maak toe soos Ilea gevraat, van toaf het hulle genoeg gehad om te eet, hy en sy in haar gesin, die meel in die kruik het nie opgeraak nie, en die olie in die kan het nie minder geword nie, soos die Heere dier Elia beloof het. Vrienden, in een van Louis Lamourse cowboy boeken, ek weet nie wie van julle dit gelees het nie, is daar hierdie bekende story wat vertel word van een brief wat in een bakpoeier blikkie toegemaak is en met een stuk blauw draad aan een handvatsel van een oudtijdse waterpomp gehang is. Die put waar hierdie pomp gestaan het was die enigste hoop op drinkwater vir moe reisigers wat daar voorbij zou so kom. Dit was die onherbergsame Margoza woestijn Op hierdie briefie in hierdie blikkie daar gestaan Hierdie pomp werk 100% Op die datum van 16 juni 1862 het ek een nieuwe waster ingesit en na alle waarschijnlijkheid behoort hierdie waster uh, vir 5 jaar te hou Maar hy droog uit En om hierdie probleem te oorkom het ek so n paar meter verder onder die grond een botel water gaan begrawe. Julle moet die botel loop uitgrawe daar en een kwart van die botel water op die waster gooi, laat hy bykie nat word en uitswel en dan moet julle die rest van die water in die pomp gooi en dan moet julle laat waai. Hierdie put het nog nooit opgedroog nie as jy genoeg gedrink het en jy het jou waterkanne volgemaak vir die reis wat vir jou voorlee, maak toch asseblief weer die bottel water vol en gaan begraaf om in die grond waar die aandeidings is. Geteken Desert Pete en dan is daar so'n onder aan hierdie, hierdie briefiekie. Moet nou nie eerst die bottel water gaan staan en leeg drink nie. Voer eerst die pomp en jy sal soeveel water kry as wat jy nodig het. Nou wonder ek by myself as ek nou een droe onherbergsame woestijn ander durf en my water raak op en ek kom by hierdie briefie uit of ek hierdie ou wat die briefie geskryf het, sal ernstig vat, om op sy woord sal vat, en hierdie biekie water wat dat ek vir my nog een uur of twee aan die leven kan hou, nou gebruik om die pomp aan die gang te kry. Kan ek hierdie ou op sy woord neem? Een toets om iemand te vertrouw wat hy geskryf het in een briefie. Ons teks is baie bekend, dink ons het om al baie kere gelees en gehoor hoe daar oor hom gepreek is. Ons teks vertel van 'n wederwee en een asienkie, wat in uiterste droogte tye net n handvol meel en 'n klein bykie olie oorgaat het. En hoe dat sy die klein bykie meel en bykie olie gebruik, om vir Elia die profeet te zorg. Sy doen dit met die belofte wat ons net nou gelees het, toe Elia van gesê het, die Heere God beloof dat hier die kruik nie sal leeg raak, en die meel nie sal minder word nie. En toe hierdie wedewee, hierdie profeet en sy God, op sy woord neem, toe gebeur het so, Besig om gasvrijheid te beoefen aan een vreemde man wat oor haar pad gekom het, is die biekie meel en die biekie olie wat sy gehad het, heeltemaal genoeg vir hulle verzorging. Die hele boek van een konings speel eindelijk af ten die achtergrond van een strijd wat aan die gang is tussen Baal en die God van Israël. Nou baal was die vrugbaarheidsgod van die tyd wat moes reen gee en allerhande ander dinge wat te make het met vrugbaarheid. Maar nou weet ons ook as ons konings lees dat Elia die profeet van God opdra gegee dat het vir een paar jaar lang nie reen nie. En in die tyd het die kraaie vir Ilea begin sorg, brood en vlees gebring, uit water, uit die spruit gekry om te drink, totdat die spruit op grond van die droogte, so droog was dat aan die water was nie. En toe gee die Heere opdracht aan Ilea, en hy sê vir hom, Ga na Sarfa toe, een heidense gebied, wat vooral bekend is, vir die aanbidding van die baalgod. Elia ga na een wedewede toe, in Sarfat, wat ek vir jou sal anweis, een van die meest weerloose mense van die tyd, sonder een man absoluut aangewees op haar self, en in hierdie droogte tyd, verseker ook gewikkel in een strijd om oorleving. Ironies genoeg, hierdie baalgod wat sy heel waarschijnlijk aanbid het, kon nie help nie. Hy was die vrugbaarheidsgod gewees van die nasies, maar hy kon nie reen gee nie. Hy kon nie groei gee nie. So sy sit met een stuk teleerstelling omdat hierdie God, wat sy gedink het vir haar kan help, nou eindelijk machteloos is. Dit aan die ene kant. Die andere kant, die God van Israel, wat ons op talle plekke lees, is Juist die God is, wat omgeef vir wederwees en wees. Anders as die baal God, wat niks voel vir wederwees en mense wat zwaar krij nie, is die God van Israel, by uitstek die God, wat besorgd is vir die wederwees en die wese. Dit was een gebruik in die tijd, as daar een vreemdeling by jou voorbijgekom het, dat jy op grond van, van wette verplig was, om vir hierdie vreemdeling te verzorg. En hierdie wedewee in Sarfat, willig in, om vir Ilea te voed. Maar sy sê uitdrukkelijk vir hom, as ek nou kla vir jou gehelp het, dan is hy amper niks oor vir my en my sê nie, en dan moet ons wacht, dat die dood, vir ons sal aanbreek. En dan sê sy, so seker as die Heere leef, is hier nie genoeg brood in my huis nie. Die dood is die enigste optie, ons wacht om dood te gaan van die jongerte. Die woorde, so seker as die Heere leef, is eindelijk ironies bedoel, want in die stadium, het haar God, en dalk ook een paar ander afgode, haar teleergestelde, aan die steek gelaat en eindelijk verwacht sy dat Iliase God, die God van Israel, eindelijk maar die selfde gaan doen. Let op hoe die verkleinwoorkies ook gebruik word in, in hierdie gedeelte. Om maar net weer die focus te plaas op hoe groot die wonderwerk was wat God kom doen het. Ons lees van houtkies wat sy by mekaar gemaakt het, a biekie water, a stikkie brood, a handvol meel, a biekie olie, om daarmee te sê, sy, sy die minimum gehaad, sy het amper niks gehaad nie, so min en eenvoudig was die biekie, wat sy gehaad het, en dan kom die God van Israel, ons God, en hy kom sy beloftes na, en ek omwees dat hy een God van wonders is. Ek sal op bestaan omveren nog die lied speel van uh, Willi-Joubert, Dalken ons sing ons het om in Vredendal verskrikkelijk lekker gesing, God van wonders. Ons dien een God van wonders. Wat is die boodskap wat ons van ochend uit die rietekst moet hy eens toevat. Wat is die boodskap vir ons as doopouwers? Wat is die boodskap vir ons as gemeenteleiders, wat net al bevestig gaan word? Wat is die boodskap vir ons as lidmate van autonique landgemeente? Wie is die mense door wie ons God leer ken? as die god van wonders. Wie is die mense deur wie ons God leer ken as die levende God wat anders as die baalgode kan lewe bring waar daar doodsheid is? Kan kos gee waar die meelminnis en die olie gebrekkig is. In vanoggend se verhaal is het niemand anders nie as 'n weduwee en haar seuntjie. En dis een patroon eindelijk recht dier die bybel dat, dat ons God dikwels leer ken dier randvergierieën. Dier, dier mense wat nie altyd so indrukwekkend is nie. Dier een wederwee wat dikwels uitgeskywe is uit die samenleving en wat afgeskeep is. Verochend leer ken ons die God van wonders. Die een arme wederwee en haar sienkie. En dis Godse stijl. Hy kies een onbelangrike slavevolk in Israel en hy ret hulle uit Egypte uit. Hy kies in David een onwaarskynlijke koning God roep in die oud-testament, onaansienlijke mense, as profete, en hy stier hulle uit, God stier onaansienlijke mense, wat nie indrukwekkend is nie, om vir mense een belevenis te gee, van hierdie levende, ongelooflike God. In een kultuur waar die oudste die belangrijkste is, Kies God in die bybelse tyd die jongste. In die kultuur waar mans alles was en vrou niks nie, kom kies God een vrou. Die wat nie aansien het nie, gebruik hy om vir ons iets te weis van wie hy is. Hier die God van wonders wat levend in ons midde is die God van die Bijbel, werk verrassend anders. Die vraag vir ons wat nou in 2019 leef, wie is die mense dier wie ons God leer ken as een God van wonders, as die levende God? Mario en Alena wat daar achter in die moederskamer sit, die babadochterkie wat jylle van ochend vastgehou het, die Heere kies haar, om ook vir jylle te wees, wie hy is, die God van wonders. Ons wat net nou bevestig gaan word, as gemeenteleiers, hy kies baie keer, die alleen mens in my wijk, die sieke, die een wat swaar krij in my wijk, die een wat ook nie geacht word nie, om vir my iets te weis van die groot en levende God. Dit is my eerste gedachte, een tweede gedachte wat daaruit voortspreid. God gebruik ook vir ons om vir mense iets van hierdie levende en wonderwerkende God te laat sien. Beide Elia en hierdie wederwee was was in nood gewees. Altweet het hierdie verlange gehad na een wonderwerk, maar in hierdie hele verhaal moes daar gehoorzaamheid wees. Elia moes strek na Sarfa toe, om by verzorging uit te kom, die wederwee moes dit wat sy gehad het weggeen, so daar verzorging kon kom. En beide van hulle kies, om die reere gebruik te word, om gehoorzaamheid te doen, wat hy van hulle vraag. Ons lees, Elia het gedoen, en die wederwee, sy gaan maak toe so in gehoorzaamheid dit wat die heren van hulle verwag vrienden soos soos hier lea en soos hier die wede we kom Godse woord ook heel dikwils tot ons sy woord daag ons uit Sy woord uh, nooi ons uit. Um, God stier vir ons. Hy stier vir ons na ons gesin toe, na ons kinders toe. Hy stier vir ons na ons wijkslede toe, gemeenteleiers wat net nou bevestig word. Hy stier ons na ons vriende toe. Hy stier ons na mense toe wat ons afgeskryf het, Hy stuur ons na mense toe wat ons in swak verhoudings mee staan, wat ons sukkel om liefde hee. God stuur ons na ons familie toe, wat ons dalk verloor het langs die levenspad. En heel dikwels wonder of ons wonder ons of ons genoeg het om te kan geef hierdie mens, as, as God my stier na my wijkslede toe, as God my stier na my babiekie wat van ochend gedoop is, en na my kinders toe, waarmee stier God my, ek het niks nie. Ek soos die wederwee en sarf had, wat eindelijk niks het om te bied nie. Watse verskil kan ek nou maak? En toch kom sê die heren, Jy sal nooit te min hee om te genie. Want die biekie olie en die biekie meel wat jy in jou besit het, kan in Godse hand bruikbaar word en een wonderwerk kan gebeur om vir iemand iets van Godse grootheid en kracht te laat beleef. As God ook vir ons wil gebruik, om in ons weike in te beweeg en in ons vriendekringe in te beweeg en, ja, gesteerd is van om te wees, dan hoef ons nie een oorvloed van alles te heen nie. Ek hoef nie hierdie charismatise persoonlikheid te heen nie. Ek hoef nie welter tale te wees nie. Ek hoef nie die mooiste gebede kan doen nie. Dit wat ek het, die biekie wat ek het, as ek dit tot beskikking van die Heere stel, soos hierdie Wedewee en Sarfad, dan gebruik God my ook, om vir ander, een ervaring te gee, van Godse grootheid en kracht. Daarom kan ons dit altyd waag met God. Daarom kan ons maar die bottel water loop uitgrawe daar onder, onder die grond, en die waster nat maak, en die pomp water voer en begin pomp, daar sal water uitkom, want God kan op sy woord gevat word. God is die God, wat die biekie wat ek en jy in ons hand het, kan gebruik om een verskil in iemand anders sy leven te maak. Ek weet die noodwendig in watse sy context jy elke dag leef nie maar met die biekie wat die Heere jou mee geseen het en vertrouw het, stel het tot sy beskikking en jy sal een werktuig in Godse hand word om verander een ervaring en een belewenis te gee van Godse grootheid en kracht. Amen. Vrienden, ek wil die formulier vir die bevestiging van gemeenteleiers. som en net julle voorhou um, dit is een formulier wat wat nou soebykie anders klink as die een wat in die, in die, in die kerkboek is um, omdat ons in die context waar ek nou was in Vredendal ook maar soos hier um, gewerk het met die verkleinde kerkraad en dat daar nie net ouderlinge in die jakens is nie, maar ook dienswerkers of omgewerkers, en die formulier is een beetje aangepas om voorsiening te maak, ook vir dit. Hier is een paar, en jylle dit op die afkondigings sien die afgelopen twee weke, wat verkies is as ouderlinge, en ook as dienswerkers, en ons wil graag vanochtend hierdie gemeenteluiers ook bevestig, in hulle amp. Die formulier klink soos volg, God het van die begin af mense gebruik op verskillende maniere om sy werk hier op aarde te doen. In die Nieuwe Testament sien ons dat, dat Jesus in die voetsporen van sy vader gevolg het en dat Jesus ook mense geroep het uh, om toe hy weg is hemel toe sy werk op aarde voort te sit. En as Jesus sy disciples opdracht gee om sy werk voort te sit, dan sê hy vir sy disciples, soos die vader my gestuur het, so stuur ek jylle ook. En in Johannes 15 vers 16, jylle het my nie uitgekies, maar ek het jylle uitgekies en jylle aangestel om uit te gaan en vruchte te dra, vruchte wat sal hou. So, van die oud testament af, gebruik God mense, in die nieuwe testament kom Jesus na sy disciples toe en hy sê ek wil julle uitstuur om my werk te gaan doen ek maak gebruik van mense uh, ons, ons dienswerk in Godse Koninkrijk volg altyd die voorbeeld van Jesus hy is die een af ons opkyk um, hy is vir ons een voorbeeld by uitneemendheid van iemand wat gekom het om ander te dien uh, in teenstelling met ander leiders van daai tyd wat verwag het dat hulle gedien moet word is Jesus heeltemaal anders Hy is die een wat gekom het om ander te dien. Hy is ook die een wat sy heilige Gees vir ons achtergelat het, om ons te sien met gaves, om ons werk te kan doen. Nou sien ons, um, dat Jesus Christus ook in die Nieuwe Testament amper drie amte gehad het. Hy het die ampe gehad van een priester, een profeet en een koning, en, en kan ek baie vinnig net daar iets sê, As, as Jesus ook sy disciples uitstuur om verskil te gaan maak, dan is dit ook ons amp om priesters en konings en profete te wees. Um, kom ek, vertaal dit baie eenvoudig, wat het behels, en die gemeenteleiders moet dit maar hoor, ook ons as geloviges, wat ook in een sekerere sin maar leiers is, daar wat die heren vir ons geplaas het. Die priesterlike werk Fokus op die nabijheid aan mense en hulle levens. Koester verhoudings met medemense. So die, die priesterlijke taak van ons as gemeenteleiders sê, dit gaan vir ons oor mense. Dit gaan oor verhoudings. Dit gaan oor omgee, om een deernis en een sachtheid na mense toe te hee. Die profetiese werk van, van gemeenteleiders fokus op nabijheid aan God, sy woord, Um, dit gaan daar oor dat ons in een intieme verhouding met God moet leef, dat ons God sy stem moet hoor, dat ons om moet gehoorsam, dat ons nabie aan God sal leef, ergens sal maak met ons gebed, met ons, met ons woordstiedie, um, dis, die, dis die tweede een. Die derde een, die koninklijke werk, focus op die organisatie en die bestuur van die huishouding van God. In my, my rondbeweging in die gemeente, is daar, is daar meer as een persoon wat al vir my gesê het, met die nieuwe structuur, voel het al of die dienswerkers nie eindelike plek het nie, hy is afgewater, afgeskaal en al die dingetjies, en ons voel nie of ons redig verskil maak en ergens in die radwerk inpas nie. Dis die waarie. Dis glat die waarie. Die dienswerkers is eindelik die gemeente gemeentese hand en voete op grondvlak. En julle het Ja, amper een belangriker taak is die kerkraad. Want jylle is die ouwens wat by die mense moet uitkom en moet gaan liefde gee en die versorging moet gaan doen en die gemeentese hand en voete by mense moet gaan wees. So ek het, ek het toch gedink, en ek weet ek gaan dat ek nou um, bykie my hand oorspeel, maar ek het gedink ons my die dienstwerkers ook bevestig. Um, alles, alles vir my gevoel belangrijk Daar is nie onderscheid tussen een oudeling en een diaken en een dienstwerker en eindelijk een gewone gelovige nie. Ons is allemaal in die Heerese dienst. So ek gaan die dienstwerkers van ochtend ook vraag, ek weet, partij van jylle is skam en wil nie eindelijk die voorkomst daar nie. Um, maar ek wil toch net met, met, met jylle inseen of bevestiging van ochtend ook sê, jylle speel een ongelooflike belangrike rol in die gemeente. Uh, moet, moet nooit iemand geloof wat vir jou sê die dienstwerker het nie een rol om te speel nie, of minderwaardig voel nie. Verochend moet jy die boodskap oor, dat die Heere ook vir jou stuur in jou wijk, om mense bewus te maak van hierdie groot en levendige God. Marijna van de Westhuizen, Louie Grijling, en Henriët Botma. Julle kan ook voor hen kan ook voor hen toekom. Ek gaan aan jylle die vraagies vraan, dan gaan um, ek ook hoor wat jylle antwoord is hierop. Die eerste vraag is, is jy daarvan oortuig dat God self jou door sy gemeente tot hierdie besondere dienst geroep het? Tweede ene, aanvaard jy die ouwe nieuwe testament as die enigste onveilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leerlingen wat daarmee in strijd is? In die derde plek beloof jy om hierdie dienstwerk soos dit aan jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrouw te vervul en vier beloof jy om tot eer van God te lewe en aanvaar jy dat jou medegelovig is die verantwoordelikheid het om toe te sien dat jy op jou rechte pad bly. Jou antwoord Mariana? Bertie? Jaap? Indruk? Inderheid? Nouwee? Ek gaan saam met julle bid. Jy het is so voorrecht om dier jy gebruik te wees, en gebruik gebruikte woord. Heere, daar soveel mense wat u oor ons pad gesteer het, wat, wat soos die wedewee in Sarfad vir ons iets van Godse grootheid laat besef het. Maar Heere, nou steer u ook vir ons om soos die wedewee met die biekie wat ons het, na ons wijke en na ons bedieninge toe te gaan en daar verskil te gaan maak. Heren, hierdie mense, man en vrouwe is ook op die kerkraad verkies en ons het het bidding gedoen en, en hierdie mense is aangewees en ons weet hierdie, dat u ook met hulle een besonderse pad gaan stap om vir hulle tot die seen verander te maak hierdie, dit is mense in wie u beleed dit wat hulle nodig het om te gee in hulle weike en in hulle bedieninge, het die reeds vir hulle kom gee die biekie meel, die biekie olie Heren, kom sien vir hulle en geef vir hulle vervulling, vreegte in hulle dienstwerk binnen die gemeente. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Gemeente, kan ons maar vraag, soos wat ons net on die formuleer ook gehoor het, dat ons vir hierdie man en vrouwe sal bid, met hulle sal saamwerk, ons ondersteuning sal gee, ons hand sal uitsteek om hulle te help, uh, ons is eindelijk een groot span, Alles is manheid van die manne en die vrouwe wat voorloop en ons ander moet, moet inhaak en, en achter hulle aanbeweeg so. Baie geluk van my kant af, ons bedrechtig dat die heren ook vir julle op een wonderlijke manier sal gebruik in hierdie gemeente. Julle kan maar gaan sit, baie dankie. Kom ons kyk gauw na ons voorbidding vir die siekes. Herman en Esther Duplessies dochter Ronelle het bygekom. Dan die voorbidding van ons gebedsbedieningse kant af. Uh, daar word gevraag vir die bazaar, wat zaterdag plaas vind, dat die heren al die voorbereiding sal sien. Ehm um, Ramot, inrichting verdrankverslaving, daar is een deeroffer wat ook daarvoor opgeneem word, ons bid vir amal wat in die greep van alkoholisme vastgevang is, droogte op sekere plekke, wat al vir paar jaar voordier, mens oor van boere wat moedeloos is, op hulle knieën is en geen hoop meer het nie, ons bid vir uitkomst, en dan die vervolgde christene wat in die meeste vervolgde lande in die wereld woon, dis nou Noord-Korea, Afghanistan en Somalië, hulle benodig ons voorbidding, bemoediging en ondersteuning om sterk te staan in die geloof. En dan sê ons dankie vir gebed, wat ons geloof versterk en waarder ons dageliks in sy teenwoordigheid verkeer, en die vrijheid van godsdienst in ons land en oopdere vir die evangelie by skole. Kom ons gee geleentheid vir stilgebed, en terwijl ons ook in gebed is, kom ons dra aan die besonder hierdie nieuwe gemeenteleiders ook aan die Heere op. Amen. Heren, ons is eindelijk anders as die wedewee in Sarfat, wat net met een klein bykie olie en meel in die kruik sit. Ies van so goed. Ons het eindelijk oorvloed. En daarom sê ons dankie, dat ons uit ons oorvloed ook vir jy mag gee. Amen. Gemeente, die heren, sien jylle nie net met een biekie olie en meel in die kruik nie. Hy seen ons met oorvloed. En mag ons daai oorvloed ook gebruik, om uit te beweeg, en ander mense een belevenis te laat hee, van hierdie groot, wonderlijke, wonderwerkende God van ons. Amen.